Salmul 52, către Sfânta trăime pentru sfințire. Preasfântă Treime, iartă greșelile noastre și dă-ne puterea să nu mai greșim ceadânc, să ne smerim, ca să ne sfințim. Prea trăime, dă-ne puterea să uităm greșelile greșiților noștri și pe alții să nu-i judecăm, ci să-i miluim. Preasfântă trăime, dăruiește-ne scutul postului și lancia rugăciunii, pentru ca pe cei căzuți să-i sprijinim. Preasfântă trăime, fă să se lască și să rodească, să crească pomii credinței, nădejde și iubirii noastre, încât pe cei ce ne urăsc să-i miluim. Pe Sfântă Treime, dă să lucrăm pentru mântuirea poporului creștin de pretutindeni, ca să-l sfințim. Pe Sfântă Treime, dă-ne înțelegerea și lucrarea Sfinților Scripturi, încât pe toți atei și sectanții să-i biruim. Pe Sfântă Treime, ceartă leagă și alungă de la noi pe toți demonii. Dă-ne să turnăm smerenia și ta în sufletele dușmanilor noștri. Preasfântă trăime, fă din sufletul și trupul nostru să tău, și toarnă în el harul tău. Preasfântă trăime, fă din rugăciunea noastră tămâia și smirna ta, iar din iubirea noastră, pâinea ta, preasfântă trăime, niruiește-ne cu uleiul faptelor bune, viața, inima, mintea, casa și țara noastră.